Гасики, держава, якої не бачив світ коло твоїх ніг? Що мені держава? Хіба людині потрібна держава? А що ж їй потрібно? Звичайне щастя, звичайне це що? Дихати, сміятися, йти куди хочеш, робити, що спаде на думку. Він стривожився, зазирнув їй очі. «Що б ти хотіла робити? І куди йти?» Вона сміялася. «Від вас нікуди, мій повелителю. Але ж кажеш такі речі. Я так довго вас ждала, діждалася. Тепер хотіла бути разом з вами весь час. Ти зі мною. Іноді й там, де ніхто не сподівається. Ти зустрічала мене в труднім залі? Це надто вручисто». Жінці хочеться іноді радощів простих. Сама годуєш сина. Яка радість може бути простіша? Справді, але це теж радість висока. Він дивувався дужче і дужче. Від урочистого до простого, від високого? Куди ж від високого? До низького? Я прийняла іслам але ще зберегла в собі спогади про свої свята. «Щойно настав новий рік для невірних. У вашій столиці шануються всі віри. Я знаю, що флорентійський посол влаштовував рочисту зустріч Нового року в своєму палаці. Там були і наближені вашої величності. В неділю святкуватимуть венеціанці. Хай святкують! Я б хотіла бути там, з вашою величністю Ця жінка, яка щойно надягла Найдорожче в історії людства плаття Замахувалася на ще більше Але те, що ти просиш, неможливе Суворо сказав султан Моя любов до тебе безмежна Але тільки в моєму світі, а не в чужому Хіба ваша столиця чужий світ? Є вимоги влади, перед якими безсилі й султани. Ви не будете там султаном. А ким же я буду? Ну, вона замислилась лише на мить ну, морським корсаром, розбійником. Може, молодим зурначі. Це вже як ви захочете. Луїджі Гріті влаштовує у своєму домі новорічний маскарад. Там усі будуть перебрані з обличчями закритими масками, і ніхто не знатиме, хто ви і хто я. І ти б хотіла туди? Хіба ви не хочете зробити маленьку радість для своєї хорем? Адже сказано, і Аллах дав зустріти їм блиск і радість. Сулейман поблажливо хмикнув. Ця жінка має необережність посилатися на святу книгу. Там сказано... Терпляче нагадав він, «Терпиш терпінням хорошим». І ще сказано, «Воістину він твердий в любові до благ». Хурем тільки труснула волоссям, не маючи наміру піддаватися в змаганні, в якому не мала ніяких надій на перемогу з таким знавцем Корану, як Султан. Але й Султан ще не до кінця знав, з ким має справу. «А що дасть тобі знати, що таке вона?» Скоробовкою поспитала Хурем І що дасть тобі знати, що таке ніч могутності? Ніч могутности ліпше тисячі місяців Це не слова поета, мало ви віруєте Суворо сказав Сулейман І не слова віщуна, мало ви пригадуєте Негайно відповіла йому Хурем Ця жінка могла б викликати захват навіть умерлого Султан довго мовчав. Мені треба подумати. Хорем лащилася до свого повелителя, обіймала його шию тонкими своїми руками, лоскотала вухо поцілунками. Я проникла до книгозбірні вашої величності, розгорнула всі двадцять хусток і парчевих платтів із Мухамедіє, язеджи оглу, прочитала цю скарбницю ісламу і бачила на одній сторінок сліди диму, що виходив із серця Язиджи углу від гарячої любові до Бога.